Păsându-l o parte pe incomparabilul Arhimede, cel mai mare mat matematician elenistic a fost mai tânărul său contemporan, Apoloni. Apoloniu, Apoloniu s-a născut în jurul anului 262, înainte de Hristos, la Perga, un oraș de pe coasta de sud-est a asiei mici, aflat pe atunci sub controlul Pergamului, un regat în plină ascensiune. Nu e o carte de istorie? Nu e o carte de filozofie? Nu e o carte de matematică? Este o carte care se cheamă Lumea explicată. Descoperirea științei moderne. Steven Weinberg. Așadar, ce fel de carte este asta, domnule doctor Cristian Presu? Trebuie să spunem că această carte a fost lansată ieri la uh, Bookfest și că a apărut la editura Humanitas în colecția de carte de știință, o colecție îngrijită, după cum știm cu toții de Vlad Zografii. Așadar, Cristi, ce fel de carte e? Este o carte care încearcă să povestească istoria ideilor. Ideile și-au și, -au și ea povestile lor, începând de la vechii greci, trecând prin arabi și ajungând în vesturi pe care îl cunoaștem astăzi. Iar cartea urmărește linia istorică a ideilor, atenție, din punctul de vedere al unui fizician care pune sub semnul întrebării dacă, de exemplu, vechii greci au fost cu adevărat niște filozofi sau au fost mai mult niște filozofi abstracti fără să încerce să facă experimente care reușește chiar să să-i să critice și îndrăznește să i critique pe vechii greci, pe filozofii gre vechilor greci o carte care pune sub uh, semnul întrebării pe matematicieni, pentru că el se simte un fizician și între fizicieni și matematicieni a existat. Unul are conf conflict, pentru că el spune așa, matematicienii descriu lumea, noi fizicienii o explicăm. matematicienii adică... ce zic? Dar fizicienii nu explică folosind matematica? Adică... Așa este? Încă o dată, Steven Meinberg, n-am zis nimica despre autor, este fizician, laureat al premiului Nobel, și unul dintre corifeii fizicii la ora actuală, el mai trăiește, se află la același nivel, după părerea mea, cu Einstein, cu Schrödinger, cu Heisenberg, fizicin, care au pus bazele fizicii moderne, iar Steven Weinberg a construit, împreună cu, cu colegii lui care a luat premiul Nobel, a construit teoria electroslabă, deci a reușit să unifice interacțiunea electromagnetică cu interacțiunea nucleară slabă. Și a pus bazele a ceea ce numim noi astăzi Modelul standard al particulului Deci este sus de tot Și el își permite să susțină punctul Bun, Dar insist, folosind aparate matematice Pentru că altfel n-ar fi putut să facă lucrul ăsta, nu? Așa este Bun, folosind. Și atunci totuși de ce critică pe matematici Atât de april? Este, ce se întâmplă în istoria ideilor, nu trebuie ca să ne limităm în a descrie lumea așa cum este Este o problemă care și la ora actuală joacă un rol foarte important în fizică Dacă fizica este în stare să înțeleagă ce este cu adevărat lumea Pentru că fizica folosind uneltele matematice, în principiu este în stare doar să o descrie așa cum spunea și Kant înainte, nu putem înțelege ce este lumea. O putem doar descrie. Dar, dar, atenție, ambiția lui de fizician, el de asta face fizica. El vrea să înțeleagă lumea în care e, adică vrea să vadă în spatele oglindii. Și ambiția asta este la iveală. Eu cred că în această dispută nu există învingători nici învinși, din fericire, pentru că și matematicienii cred că fizica e o știință experimentală și care nu s-ar descurca, cum spune Corina, fără aparatul matematic și nici nu s-ar descurca. Și atunci matematicienii care, cum să spun, sublimează creierul în formule, au acest complex de speroritate, poate de aici a început și disputa. Da, eu, eu compar disputa asta între fizicieni și matematicieni, dacă îmi permiteți, cu o căsnicie obișnuită. <laughs> Unde înțelegeți cei doi merg împreună mai departe pentru că nu pot unul de, față de ce. Fără celălalt. fără celălalt? Dar, am nevoie unul de acela, dar în același timp există și diferențe pe care, în timp, câteodată, le cam exagerează. Și... Bun, cartea are patru capitole foarte clar delimitate, da? Grecia antică, fizica în Grecia antică, astronomia în Grecia antică, evolu mediu și revoluția științifică. Da. Deci, partea cu, partea cu Grecia antică discută pe filozofii antici, începe de la Tales, anul 600 înainte de Hristos, trece prin Socrates, ca și Aristotelus. Ca și, Aristotel, da, da. Uh, și e interesant că tuturor acestor filozofi matematicieni le reproșează faptul că nu făceau experimente. Democrit, de exemplu, vorbește de atomi, dar n-a încercat niciodată să măsoare atomii. Da. Da? Aristotel, de exemplu, discuta despre vid, spunea, spunea că vidul nu poate exista pentru că un corp în vid Ar trebui să meargă cu o viteză infinită, pentru că nu are cine să-l oprească, spune Aristotel. Și el se gândea la niște lucruri care, pe care nici nu putea să le, să le verifice. dar da, uite, se gândeau la Apeiron, de exemplu, cea mai mică particulă mai mică decât ea neexistând. Adică, iată că aveau și puțină filozofie, chiar dacă nu experimentau cu toți. Da, într-adevăr, aveau filozofia, încercau să înțeleagă ce este acolo, dar nu făceau experimentele. Dar Arhimede nu s-a băgat în aia până la urmă, nu l-am împins apa de jos în sus. Archimedes este excepția care confirmă Am <laughs> După aceea, însă, trece, trecem la arabi, care păstrează știința de la greci cunoștințele de la greci fără ca să adauge foarte mult, spune Weinberg. Uh, și după care ajungem în epoca modernă. Cu -au făcut foarte mult arabii, scuzăm că te întrerup pentru că s-ar fi pierdut biblioteca din Alexandria, după cum știm, a ars. Da, da, da. da, da e vorba de contribuții, să zi, cum să spun, Extra, la... în plus. În plus, în plus într-adevăr. Și arabii reușesc ca să aducă toate aceste cunoștințe pentru că spunea el, la vremea respectivă zice, regii din Europa de Vest, vorbind de anul 1000, 1100, da, regii din Europa de Vest abia învățau să se iscalească. Da. Carol cel Mare a cu cartea supernă, poate se trezește învățat. Exact, pe când în, în Arabia deja avem mari învățați în care construiau. Arabă, da. da, lumea arabă construiau telescoape, construiau, încerca să înțeleagă, dar n au reușit să ducă mai departe. În schimb, odată ce a aterizat în Europa de vest, a început Revoluția cu adevărat și Revoluția începe undeva pe spre mijlocul cărții cu Galileo Galilei care, atenție, foarte interesant, lui s-a dat un, profesor de, un post de profesor de matematică, dacă nu mă la Universitatea din Padova, pentru că se ocupa cu cerurile și erau considerați geometrii uh, matematicieni. El însă a insistat, s-a dus, a insistat, a insistat să fie numit filozof al curții. De ce filozof? Pentru că filozofii, spre deosebire de matematicieni, aveau dreptul să spună ce este lumea. Aveau dreptul să-și pună întrebări. Aveau dreptul Public. să răspundă la... Și să-și răspundă. Da. Ori asta a fost greșeala lui. De asta a intrat el în conflict cu Biserica Catolică. Pentru că dacă se rezuma la numai descrie cerurile și a spune Domnule, avem o descriere matematică, cum zice Copernicus, în care pământul se mișcă atunci era ok, nu pățea nimic, e doar o descrie matematică, noi nu explicăm ce este realitatea. Dar Galilei, considerându-se filozof, adică încercând să înțeleagă ce este realitatea, spune nu, eu pot să demonstrez că pământul se mișcă. Pentru că am eu o teorie a marelor. El avea o teorie a mareilor, el considera că marele apar în urma mișcării pământului când apa se mișcă de la stânga la dreapta. Cum am avea, de exemplu, un pahar de apă și mișcăm paharul de apă și atunci apa în pahar se mișcă. Și el credea că asta este explicația marelui, Nu este asta, dar o folosea ca argument. Spunea clar și răspicat eu știu că pământul se mișcă pentru că Mareile dovedesc că pământul se mișcă. Ori Biserica, Atolica, când am zis, tu știi ce este lumea, noi știm ce este lumea. Și au început problemele. Bine, era sugestiv, chiar dacă nu era adevărat, oricine putea să cadă prădă acestui argument, pentru că mulți văzuseră zuseră Mareile și, într-adevăr, sunt greu de explicat așa, dacă ne gândim la aparatul critic al vremii respective. Da, da. Marele au, au încercat să fie explicate chiar și de către vechii greci, numai că în practică au o problemă. Ele nu sunt constante. Ele depind și de geometria pământului, de geometria munților, chiar de alinierea dintre lună și soare. Pentru că atunci când soarele se aliniază cu, cu, cu luna, forța de atracție gravitațională asupra apei, de pe suprafața pământului, este mai mare. Există o variație pe care vechii greci nu puteau să o aibă sub control. Partea a patra, revoluția științifică. Dar ce anume se oprește el? Uh, se oprește la Newton, uh, acolo. Newton este exemplu de fizician, uh, cu adevărat un fizician, uh, și după aceea are un mic capitol la sfârșit, în care explică și modelul standard al particulelor ce s-a întâmplat după Newton. Dar uh, cu, el, cu Newton începe fizica, fizica modernă, și mai ales cu cartea Principiile Matematice ale Filozofiei, dacă nu mă înșel. Da, Principia Matematică. Dar cartea are notele tehnice Sunt foarte multe Sunt și scheme, sunt și formule Formule, da Pentru da. ești atât de entuziasmat Aș zice că abia așteptai să dai peste formule Dar din facultatea n-am mai văzut atâtea formule concentrate. Bun, și atunci e o carte pentru cine, de fapt? Atenție, ultimul capitol, cel cu formule, nu trebuie citit <laughs> dar ele reprezintă, dacă nu mă înșel Corina, 20% din carte Nu, e adevărat, dar mă gândeam așa nu, poate Dar, pentru dar că poate fi. Este pentru cei care sunt interesați cu adevărat să înțeleagă cum gândeau vechii greci Pentru că e foarte greu de înțeles uh -huh. Noi întotdeauna învățăm ceva la școală, școala generală, la liceu Și avem teninsa să gândim așa cum am învățat noi în școală Dar grecii nu gândeau ca noi ei aveau alte puncte de referință. De exemplu, pentru ei, binele și răul făcea parte din a explica lumea înconjurătoare. Noi nu folosim binele și răuri ca să explicăm, de exemplu, cum se comportă particulele elementare. Dar ei foloseau noțiunile astea pentru că făcea parte din universul lor curent. De asta toate aceste lucruri apar puțin sub formă matematică dar asta e chiar interesant adică să înțelegem cum a ajuns Arhimede la celebrele descoperiri sau eu știu teorema lui Pitagora de exemplu, ce a fost în capul lui Pitagora când a inventat Teorema nu? bun, aici încă o dată cei pasionați de <coughs> formule vor găsi notele se referă așa citesc doar câteva cum spuneai tu, Teorema lui Tales Teorema lui Pitagora, numere iraționale, sinusuri și coarde, orizonturi traiectorii parabolice munții de pe lună Iată. O grămadă de, de chestii. Bun. Um, o să revenim asupra cărții și asupra cărții de știință în general, pentru că aș vrea puțin să comentăm prezența da. cărții de știință la... Da. la aș fel. vrea numai să adaug Te un rog. singur lucru. Încă o dată, Steven Weinberg trăiește. Ascultătorii îl pot căuta pe YouTube. Pot să vadă înregistrări cu el. A avut o prezentare acum anul trecut în care a criticat uh, mecanica cuantică și faptul că există probleme. Este un om care este viu și ascultătorii, pot să-l și pot să învețe de la el. Și nu numai asta, dincolo de asta, este un fizician care mai are încă ceva de spus, care își mai aduce o contribuția, ca să spunem așa, nu? Adică nu stă doar pe margine și nu, critică. Nu, nu, nu. nu. Deci face cercetare, dar se ocupă și de popularizarea științei. Și asta e chiar o carte frumoasă, ca să mai exprim larg. Este frumoasă și, așa, cum să spun, arată Și la, bine. Și, și, la și la figurat. Are și foarte multă istorie și foarte frumos povestită. Iată, dezintegrarea Imperiului Roman în apus, Toma Dachino. Sunt foarte multe, printre, cum să spun, teoriile științifice, fizice, sunt foarte multe povești istorice frumoase. Facem o foarte scurtă pauză și revenim apoi în direct. One without a string One that is floating around I don't know what tomorrow inside what does it mean when you say you wanna to be free free to sing free to dance free to let someone take a glance in a world that's free. Revenim în studio, în direct alături de noi. Astăzi este fizicianul Cristian Presură, cercetător la Philips Research in Eindhoven, Olanda. Vorbim despre cartea lansată ieri la Bookfest, Lumea Explicată, Descoperirea Științei Moderne, semnat Steven Weinberg. Spune Steven Weinberg două lucruri interesante, mă rog, printre altele. Citez, îmi dau seama că verbul a explica din titlul cărții Pune probleme filozofilor științei Cu puțin tăl mai jos pune altceva Cuvântul descoperire din subtitlu este și el problematic De ce, Cristi? De ce a explica pune probleme filozofilor științei? Pentru că a explica e foarte greu de deosebit de a descrie Care e diferența între a descrie și a explica Și care e diferența între a explica și a înțelege Asta e mare lucru Asta este mare lucru Ori fizicienii încearcă să înțeleagă lucrurile Încearcă să, să, să le explice În sensul de Mai mult decât a le descrie Cum să zic, hai să dau un exemplu Dragostea e cel mai frumos exemplu Pe care Poți să încerci să o descrii Dar nu conține totul când ai încercat să descrii dragostea Nu conține totul la nu -o înțelegi. Te uiți la geocond Aveți o femeie frumoasă care zâmbește care este explicația zâmbetului au încercat au zis unii că era gravidă geoconda au zis alții că, nu știu, se gândea la, eu știu, la o bucurie trecută sau la una viitoare e foarte complicat Da, în fine uh, Cartea de știință cum ți s-a apărut? Uh, cum a părut ediția de anul acesta, poate și în comparație cu cele de anul trecut dar și în general, Cartea de știință la târgurile de aici în România O, aș începe pe un ton negativ, dacă îmi permiți. Am văzut, spre neplăcerea mea, am văzut multă pseudoștiință, multe edituri, nu e bine să zic mici, sau, dar care publică despre vindecarea cuantică, despre conexiunea cu undele Universului și cărți care au prețuri rezonabile. Înseamnă că se vând o carte 50 de lei, câteva zeci de pagini în care... Te simți un guru deja. Uh, am fost neplăcut surprins, dar m-am bucurat că editurile care se respectă, și aici vorbim de editura Humanitas, continuă ca să aducă cărți cu valoare, în așa fel încât să ne educăm copiii. Să ne educăm copiii, pentru că dacă nu le facem aceste cărți și citesc numai ce apare în partea cealaltă, nu știu ce o să fie România peste 20 de ani. Trebuie să educăm în continuare, trebuie să învățăm să gândească așa Cum, gândeam, cum gândeau oamenii pe care noi îi respectăm. Dar alea despre care vorbești apar și în alte țări, nu același pericol? A zice că nu și... Nu, cum să zic eu, și în Olanda văd așa ceva. Iată. În Olanda, de exemplu, există emisiune de astrologie, duminica dimineața, noaptea, cuprind tot ecranul. Dar este tolerat de societate pentru că nu pare să reprezintă un pericol. Copiii primesc o educație clasică, o educație de gândire, să gândească cu mintea lor la școală. Cartea de știință este puternică în Olanda, se vinde bine foarte multe cărți de știință pentru copii, dedicate copiilor, nu aș simți acolo un pericol. Dar aici, când mă plimb în România și intru la o tarabă, aș vrea să văd și o carte de știință, nu numai de pseudo-știință. Și, mai importantă, că... educația și educația școlară, educația părintească, aici e ceea toate... ce face deosebirea, diferența. Absolut, absolut. Televiziunea, tot ceea ce înseamnă informație. Și plus sub copiii la ora actuală sunt supuși un alt pericol Pentru că ei au acces la internet Și nu înseamnă neapărat că acolo găsesc informația care trebuie Trebuie ca să fie cineva, un profesor, un părinte Care să le explice diferența uh, Tu mânsuți ai și un blog da, de știință ai Un blog, de fapt, cum să spunem Ai o pagină pe Facebook unde explici Pilula de știință pilula Care de apare știință. săptămâna Bun, uh, cum ți se pare... Știi așadar care trebuie să fie limbajul, da? Care nu da. trebuie să fie nici foarte jos, dar nici foarte inaccesibil, în așa fel da. încât să-l putem uh, pricepe și cei mai puțini specialiști. Cum ți se pare că sunt aceste cărți din, din acest punct de vedere? Dacă pot să zic lucru, lucrul ăsta, este vorba de pagina de Facebook a cărții mele Fizica Povestită, care are o pagină de Facebook și acolo, într-adevăr, de două-trei ori pe săptămână pun o pilulă de știință în care încerc să explic în câteva cuvinte și o poză frumoasă o descoperire care a avut loc în ultima săptămână sau în ultima lună. O carte scrisă cu un limbaj premiat. Da, da. <laughs> a luat Da, da. A zice că lumea explicată fiind scrisă de Weinberg. La un moment dat, Weinberg a avut și probleme. A fost criticat la New York pentru faptul că își permite să scrie istorie, el fiind fizician. Adică. Istoria științei. Da, istoria științei, da, da, da. Ce se întâmplă? Cartea poate să fie citită cu plăcere de orice cititor, de un licean, de un om interesat de știință, însă un cercetător activ. Va remarca subtilitățile Care îl recunoaște pe Weinberg Criticile lui, nuanțele Are o valoare cu atât mai mare Dar o recomand liceilor cum să nu Să vadă evoluția gândirii în, în ce a gândit Galilei sau Are subiectivității științifice are, are dreptul să aibă subiectivități La valoarea lui Da, o să revenim În direct cu Cristian Presură După ora două și un sfert Acum trebuie să punem o întrebare concurs. Și vom începe cu premiul Lumea explicată, descoperirea științei moderne, o carte apărută la editora Humanitas, lansată de curând la Târgul de Carte Bookfest, o carte care îi aparține lui Steven Weinberg. Ce întrebare să punem domnule Cristi Presură? Ce premiu cunoscut a luat Steven Weinberg? Așadar, Ce e premiul cunoscut luat autorul acestei cărți? 0746 acesta este numărul de telefon, formați-l, trimiteți un SMS și veți primi această carte dacă ieșiți și câștigători la tragerea la sorți. Asta după și un sfert. to race through life, this unforgiving pace, these lines of tracing to the truth, and stepping over endless cracks, I navigate these crooked paths, but all my roads lead back to you. Am revenit în studio în direct pentru ultimele minute din această emisiune Avem foarte multe răspunsuri de la foarte mulți ascultători Și corecte Și corecte, pentru care vă mulțumim foarte mult Salutări de la Vulcea, se transmite un ascultător, dar nu știm cine uh, Aici o întrebare, Cristi, de la domnul Ardeleanu Ce rol acordați dimensiunii spirituale a omului? În viața personală, cel mai mare rol În munca de cercetare, încă nu cred că am voie, nu cred că pot Și e un lucru care Mă deranjează câteodată De ce? Mi-e frică câteodată de viitor Pentru că dacă viața nu ar avea o dimensiune spirituală Eu cred că nu aș face nici fizică Iar viitorul nu știu cum o să arate Poate că la un moment dat După ce creierul S-a vorbit despre creier După ce creierul va fi explicat în totalitate Poate că într-adevăr Corola de minunea lumii a fi distrusă. Și de acel viitor mie câteodată frică. Așa că îndrăznesc să cred chiar ca și fizician că viața are o dimensiune spirituală. Adică tu crezi că noi nu ne știm acum viitor de ce? Că nu suntem capabili să înțelegem sau pentru că nu putem? La ora actuală știm? nu suntem capabili să înțelegem. Deci la ora actuală creierul este foarte complex în așa fel încât chiar și problema simplă a conștiinței, Cornel a vorbit probabil de diferența dintre problema simplă a conștiinței și problema grea, problema simplă a conștiinței înseamnă să înțelegem cum funcționează software-ul din creier, cum funcționează neuroni dintre ei. Problema asta simplă încă nu putem să o, să o explicăm, e foarte greu. Deci legi până la urmă tot de dimensiunea... Fizică, cognitivă, funcțională a creierului Ideea de spiritualitate Mă gândesc că Newton trăia foarte bine în spiritualitatea creștină Și a inventat, adică a, a fost unul dintre cei mai Cum să zic, mai Aplicați fiziceni Aplicați fizicieni și în același timp cei mai Scrutători oameni ai, ai timpului său A fost a zice că unul dintre ultimii fizicieni Care au putut să îmbine dimensiunea spirituală în munca lor de cercetare, Iată. pentru că pe vremea aceea filozofii discutau nu despre filozofia naturală, materia, dar și despre filozofia etică, despre sensul vieții. Fizica avea încă elemente de teleologie, asta înseamnă că cauți un sens, chiar și în ecuațiile matematice au un sens. Ori lucrurile astea după Newton au dispărut, au fost tăiate încetul cu încetul și ce -a mai rămas, a mai rămas un soi de mister în care încă credem și care personal cred, și încă o dată, sper ca să nu se-tai absolut tot. Misterul până la urmă deși frumusețea lumii. Fără mister, lucrurile ar fi banale. Frumos spus. Avem un câștigător, l-am tras la sorți greu pentru că l-am tras la sorți pentru că altfel ar fi fost greu să alegem. Domnul Vișan Cosmin din Călărași. Premiul Nobel pentru Fizică, Medalia Națională pentru Știință, Premiul Heinemann pentru Fizică Matematică, Medalia Creson. Așadar, acesta este autorul cărții, Lumea Explicată, Descoperirea Științei moderne”. Steven Weinberg, carte pe care o dăm astăzi premiu. Și pentru ultimele minute, Cristian, aș vrea să vorbim foarte puțin, deși ar merita o discuție mai mult mai amplă, apropo de uh, cartea de știință, apropo de blogurile de știință, apropo de pseudo-știință. Cât de fragil este echilibrul în care se află, în general, informația de știință serioasă, verificată, verificabilă? Cred că este o schimbare de paradigmă. Îmi mi-aduc aminte când eram în liceu și aflam despre lucrurile astea extra deosebite, despre istoria Universului. Citeam cartea lui Weinberg, tre cele, primele trei minute ale Universului. Eu eram fascinat de ce era acolo, dar îmi spuneam pentru ca să înțeleg cu adevărat Trebuie să fac facultatea de fizică. Eram conștient de faptul că e un proces de gândire pe care eu trebuie să-l urmez. La ora actuală, însă, există foarte multe informații ușor accesibile. Oricine poate să scrie orice pe internet, oricine poate să aibă un blog... Uh, Și tinerii din ziua de astăzi sunt bombardați de informație. Așa încât eu primesc multe întrebări de la cititorii mei sau cei care sunt pe pagina de Facebook de la Fizica Povestită, întrebări directe care sunt foarte avansate. Mă întreabă de găurile negre, de materia întunecată. Zice, dar am găsit o relație, nu cumva la începutul universului când a fost Big Bang, materia întunecată a avut un fel de proces care se întâmplă într-o gaură neagră și uh, sunt uimii. Pe de-o de parte sunt e plăcut că îi vezi că se gândesc la așa ceva, pe de altă parte gândirea lor nu este structurată. Gândirea lor e mai mult o colecție de scântei și de idei care însă nu sunt trecute prin filtrul unei educații și câteodată chiar nici prin filtrul propriei gândiri. Uh, și această schimbare de paradigmă poate să producă, uh, cum să zic eu, falii în societate, nu numai în fizică, ci chiar în societatea largă în care trăim. Și eu încerc să contracarez prin tot ceea ce fac eu, să contracarez această tendință. Le spun câteodată, citorul mei sincer, gândirea câteodată este dureroasă, dar este necesară. Am o întrebare iconoclastă. Se spune că marile idei apar mai greu în condițiile în care mintea este structurată foarte precis, în care ai foarte multe cunoștințe Pentru că atunci apare, apare răspunsul înaintea întrebării, nu se poate. Da, ai dreptate. Dar atenție, este o limită. Midra nu poate să fie complet dezordonată. Da, Este limita a ceea ce numesc unii teoria haosului. Haosul nu înseamnă un, o, o nedeterminare completă, o dezordine, și o, o dezordine completă. da. Nu e o mișcare browniană a ideilor. Da, Există o anumită mișcare browniană a ideilor, dar într-un sistem structurat, iar atunci, în teoria hausului ar se demonstra matematic, da, în anumite condiții inițiale apare ceva extraordinar. Da, e lungă discuția E grea, cum să-ți e greu să ajungi Să-ți poți construi o gândire proprie Și structurată și corectă Dar totdeauna putem trage o concluzie Concluzia este că trebuie să mai vii în studio Da, concluzia este că trebuie să mai vii în studio Mulțumesc. O să vin cu plăcere Ne, ne reîntâlnim, sper da, Săptămâna viitoare sau joi Chiar cu pilula Pilula de știință pe telefon, la telefon. Îți mulțumim foarte mult, Te mulțumim și celor care ne-au ascultat, celor care ne-au scris felicitări e domnului Gușan uh, Cosmin. Cosmin din călărași, pentru câștigarea primului ne reîntâlnim mâine la aceeași oră 1 și 20 de minute. La revedere! La revedere!